Horren buru ez aingeizki, eh? Untzai errangin ezak ere, baina, bo ez zin gorde, eh, atuko egunal arun batak eh, gutio eh, edo eh, jende eh, ukanduela, zenta eh, ator hori dunak eh, bideak etrabaturik eta pixka bat eh, jendean izpizituetan melduja esartuik eh, jende frango zeuruzku haire egonda, eh, eta ez eh, lujamarat bildu eh, egunean zehar. Ordean egunean zehar ikeda urter komparatuz guti xo izan dela, mainan uh, astidian mexitz ez haini jende jinda eta atzo hzechuko afariak de la idos para ugun de ziren eta atzo ekitzen ba jende bazen mainan haini jende bazen eta uh, eta bon hola uh, dilo chartia ere subur zeogenikes ikostatu du mainan igunian eskaintzaren dako gutshot publiko bat iteken naiz uh, ostirala masengi jo jende eta gaugera balakillo jende eta beste gai biziki baikurra eta interesanta, eskeina ginituen konferentzia eta sorra saldi gune, kere errakastaukandute. Hala, jendia mm -hmm. urbilu da, bat izan ditu guretzinez biziki mahi inguru interesantak,